بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم جل دين ديم بكيمة الله عليه وسلم تسليما كثيرا لوجا له ولا falendroim ne prezintim dhe falë kërkojmë lavdator të bekimit të Allahut qofshim i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i familjes të shokët dha të gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote ndër u Allah besentar jemi sot në këtë takim para namazit të xumës, dë është një xumë veçantë për shkak se është në një muaj të veçantë. Por ashtu edhe një kohë të veçantë. Për shkak se është në 10 ditën e fundit. Gjithashtu e veçantë e kësaj është se është xumaja e fundit e këtij muaji të bekuar. Me të cilën na ndroi Allahu i mënduar, na mundsoi ta presim, ta kalojm dhe shpresoj që këto ditë që kanë mbetë ta përfundojm si duhet. Dhe ti mua i bekuar të Ramazanit të ndrua, All-ohër, kemi pasur rracën që të dëgjojm këshilla të ndërrshme, porosi të ndëshme, dhe të gjitha këto këshilla dhe porosit kanë qenë në shërbim të formimit tonë, të përmirësimit të adhurimit ton, të shtimit të veprave të mira të përmjësime dhe nërlimit nga gjdo e met, nga gjdo mëkat, nga gjdo e keqe. Dhe padrëm se kjo përpjekje e jonë si besimtar nuk duhet tjetë asë njëherë dhe asës si e ndëllidhur me muaj, por aja ndëllidhët me jetën tonë. Sa të jemi gjallë, e kemi për obligim që të përpjekjemi në këdretim, të ishtojnë punët e mira, Të përmirsohemi, të pëndohemi, të largohemi të metat që i kemi dhe të mbeti me i vazhdimesh të lidhër me Allah në manuar. Allahu Gjellë Gjellë hu në Kur'an, në një sura, që është surja më e gjatë e Kur'anit, surja al-Bekara. Në këtë sura, Allahu Gjellë Gjellë hu ka folër për agjerimë dhe i munduar që në rrasë të dryshme të shtjelojnë kuptimet e këtura jetëve që flasën për agjerimin. Dhe me që jemi në fund edhe të mojit, edhe gjëmoja e fundit, edhe dhjetë ditë që i fundit e kështu më rrën, dëshvënjë që të marrë dhe pjesën e fundit të këtura jetëve që flasën për agjerimin, edhe të Për mbyllim një këshilë Shpesatjet e dobeshme Dhe për neve e rëndëseshme Të ndruazër Allahu gjellë ualë Me fillim të ajetive të agjërimit A tje ku në thotë Së agjërim është obligim E ka përfunduar A jetin duke thonë Leallekum të të kun Dhe më thonë Kuj agjërim Që ju është bërë obligim Nuk është qëllim në vete Po ju përmës ti arrini dikun, du të me mriju dikun, ku du të me mrina? Të të kun, në nivellën e caktuar dhe që vajtur takua, që një në gjuhën tonë, zë akurishtë të përkëthejmë, dhe vëtë për vë shmëri. Po takua në gjuhën rabe, në nënkuptan një loj mbrojtje, një loj kujdesit vazhdo shumë, që njëri ju duhet me të regu gjatë u thimit ti ka halatë të bare kotarë. Nëse një njërë është duke shku me kerdikën, udhëzimet për sigurin komunikacion janë të shumë ta. Nën ka udhëzimet për me garantu sigurin komunikacion, që tjetë u dhëtu. Nga këtu udhëzime ashtë, mos me përdojë telefonin gjatë vëzitjes. Ka se mund tjetë fatal. Habitë është të shkruë, abites dukshyr, është moment disa këtu, më edhe mund të jetë fatal. Edhe për ty Allah na rujt, po edhe për dikon që është kompleti pa fajshëm në komunikacion. Andaj kërkoj me kon, më thon i kujdes shumë dha që të gjithë së bashku me bashkëpunu për sigurinë e komunikacion apo. E kjo kujdesi që do të më drejton komunikacion për shkak se po u thon dikon është i njëshën me kujdesin që Allah e kërkën për neve për mes agjerimit. Dëmonë, dur nukoni kujdes shumë. Aty është përshamullë shpecija limituar përshka këse ka shkollë, konzonsë, anë e duhet më ullë shpecijnë. Nëse rritë shumë shpecijnë, mundësia e frimit është minimale. Ki mundësime përplasë një fmi me mytë a lona rutë. Në dohë kjo. Pse ndurë nga pakujdesia e? duke lezu një mesaj, duke është letu një portal nga pa kujdesia, mu është mu për plazë njëkot. Në më hëmë, kërkot, vëmendje, koncentrim dhe kujdes, në ullëthim. Në regull, edhe në ullëthim të këllahu gjallahu ala, kërkot, koncentrim, vëmendje. Mësë mu më shvendosë, mësë habetë, mësë këshirë ku nuk do të më këshirë. Këshirë i punë dhe tu, a këshirë ku e nisë, që, që këra është agjerime. A gjerimi do në qka e këthën vëmendjen për udhtimi kujenis. Se në habitemi, në dinamike, me ushqim, me pijem, me arktim, me pushim, me kështu marad habitemi, edhe është qëllë i habitemi, me këshim, telefonin në kerat. Ta një për plasësh. Për një gjullahi, për plasësh për një punët, kjeqje, për plasësh duke praksis një obligim, ndojnë të për plasësh. Andaj Allah gjëllëolla që të ne mbanë, vëmendjen të koncentruar në rrugën që në duhet, edhe për rrugën që jemi kriuar me ullëtun të, ka si dhe obligime të saktura nga tu agjerimi. Dhe Allah ka thonë, la allekum të tëtëkun. Këtë e të kemi sëruar. Pas ta i vazhden ajeti, ku Allahu Gjellewala thët, se në muajnë Ramazan ka zbjit Kur'ani dhe të, fillon me i shpalos disa detajet tashme të agjerimit. Kur më agjeru, kush më agjeru, kush të lënët nga agjerimi, nga të regon tash detajet të këti kujdesi. E kjo ajetë, si për fundan, le anë le kumë të shkurun, që ka jeti i parështë e që tirit e devatëshon. Ajeti i dytë, ku ka pak më të për shtjelim të reglove të agjenimit, përfondon me leallekum të shporu. Që të jeni në këto shpjegime, këto shqarime, këto udhëzime, këto detajzime, janë që ju tjeni falendruasë. Ju tjeni ndaj lotë mirë njahësë. E qëka i bjenë kjo? Kër asë kujdesit, ne duhet të shprim një falendrimë special për Allahun xhellahu alejhi, i cili na ka mësuar si mundu kujdes gatrë e mos mund përplas. Kush na ka mësuar xhelimin? Allahu xhellahu alejhi. Kush na ka mësuar namosin? Kush na ka mësuar shtën mirë? Kush na ka mësuar shtën e keqe? Allahu xhellahu alejhi. Gjithë ato që Allahu na ka mësuar, ai duan Allahut, nuk i duan. Ku i duan? Nevë. Çu udhimi jon, na i mësor gët jetë ne udhtojmë E qëllëthimin të jetë i sigurt, të jetë u thimi qetë, të jetë u thimi rëhatëshëm, të jetë i sigurt nga përplasjat, nga dëmtimet, të jetë një u thimë që realisht nga mundësan dhe me i kalu pengesat, barierët e rrugës, lodhjet, gjithë këto Allah në e kamësut për të mirën tonë. Pandaj Allah në mësën që të gjithë të këtu mësime, të të të rejtëm si begati o si nga rkesatë, të të të gjëmë si begati o së nga kjesta. Dhe më thonë, Allah në adukën me këtë mësimë se sikur që gëzohemi për një begati. Për shambër, nëse e ki, kushtimisht për thëmë, ose vetë nuk jimë punë, këj në ujë më punu, këj konkurru dikun, po për atë, Edhe, i e pranumë për. I e pranumë për. Ka la me që i punësu. Ti ose, një kushtë i familje së tonë që realisht tash më dheqë, fillojme u përmesu standardet. A këzohësh, a është begati, a thushë, në handë, do një la, shuqër, po, për në shëmë, së begati. A se, për shambull, e, mund të kemi në një smundje, në një familjarë të smur, është në ngarkesë, është mërzi që ka pëndodhë dhe marim lamin që është shërrua pëtë mirë është akëzohemi po për begatia pëtë ef shambu i tjertë begatis mirë kure më pësojmë një regull të fes që më atë mësim Allah u knaqet më atë mësim garantojmë u thëmë sigurt më atë mësim arim shpëllimin Allah akëzohemi e Allah për dhëtë më gëzu. Dhe me thonë, mos i trajtani udhëzimet e shpalljes, mësimet që Allah për jepë, mos i trajtani si nga rkesa, që u bëjnë pëndjes ljekë, jo, këtu e më për të alecu jetën, këtu e më për të alecu thimin, këtu e më për të mbrojt, për të garantohë sigurit, pra ndaj, bëjnë në farinë në drëguasë në anë kom të shkruan bonë falërues tu alhamdulilah për namaz alhamdulilah për ajër alhamdulilah alhamdulilah që Allah ka bu haram kitbun alhamdulilah se mos të shkon haram bë ka së shumë lond apo alhamdulilah ne kam roit Allahu xhalla xhalihu do të ka shumë haram që ashtë njerëz të kishim bo ama haram se boj po mos me ku haram të kishim bo alhamdulilah që është haram të shibon fësad të shibon më zot nëpër njerëz ndaj, edhe për regullë, edhe për dispozitë, edhe për mësime, do të jemi falendrues. E pasaj Allah Gjellewala a thotë në fund të kësoj faqe, në përmbyllet të këtura jetëve, të kësoj pjesë për agjerimin, Allah Gjellewala në japë një dhëra speciale, një mysh dhe një lejmë të mirë, që lejmë që në akzanë, Allahu thot wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb Kur të pyeshim radh të mi për mua on jam offer Domethën Allahu xhalla xilaluhu në fund të msimë po na jap një një kat pak kokë msimë po na jep një myshje Cdo as myshje se e keni mundësinë që kur dëni për çka dëni Nga cili dhe ndani, në dëni Në qëfa të duhe Kuhë të dëni Më ndëni me komuniku më Allah Në të bale këta Më ndëni me fulë me të Ka shë begati Ka shë një mati mad Dhe Allahu gjallera për fundan Këtë duke thon La allekum të rshodun Që ka e pare ishte të të kun Pasaj të shkurun Tash të rshodun E pare ishte për t'jeni Të mbrojtur Që të ruheni nga lejthitjet, nga, nga përplasjet, nga dëmtimet, për u thimë të sigurët, e dyta, tini fandruas, se këtu e mësimë e begati, këtu mësimë nuk e gjonë gjithë konë, beqë Allahot mësën, e Allahot mësënë, e Allahot mësënë thëtë, këtu mësime, edhe këtë mundësit komunikimit me Allahot gjallë u ala, Në gjithë situatë, gjithë mon Me e përdoj të e është Të regua si pjekuris është pjekurim Po është pjekurim Nga se Me elon Allahun Me i refuzu ofertet e Allahut Me akëthy shpirin Si me të latërsh për mendelesi njëri, njëri me që më zban kështofë Në zban kështofë Përshë ta Allahu gjellë e ola të ndëruar Lëzër në fillim të Kur'anit, në fillim, kur indan njerëzit në kategori, disa besimtarë devatë shumë, disa mohues arrogantë, e disa, disa hipokritë, me shumë ftyra, me besimtarët mundu në kon besimtarë, ma të tjerë me kon kështët, apo të në tënët me bu mashtrime. Allah o thot, Ela innehum humus sufeha, o lakin la i alemon. Hëtë Allahu, këta janë ata me ndjelehtit. Mënënën se e më ashtorinë Allahun. Mënënën se i ashtë të mësime të Allahut e gjenë, lumëturinë, e knatsinë, e kështu në radë. E kanë hunë mundësinë, e pendimit, e këthimit e ka Allahu zdojnë. Allahu thëtë këta janë njerëzë me ndjelehtit. E kuë pjëkuria? Kuë mënqëria? Mënqëria është me u parullë Zotët. Mençuria është me ndjek uzimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pjekuria është kur te e Allah, e ti e shfrytëzon këtë mundësi të komunikimit me Allahu, e përfiton nga oferta e tij për falje, e përfiton nga oferta e tij për ndihmë për krahje, përfiton. Vallai kjo është mençuri. Kjo është pjekuri. Mençuria dhe pjekuria është kur ti jep sadaka. Atë po e për të shpërblesh 700 fish. Anson mençuri kja? Të të një njërë ka mundësi me eshitë një mallë Ka mundësi me eshitë një mallë një euro Edhe ka mundësi me eshitë një tjë mallë 700 euro E eshetë 50 cent A i thot i meqëm që t'i në Jo Allah, si thot Ko njët, veç ka me klik Do në këta, kësa e dhe me klivek Që t'i mjë allë, kërë që më shumë Allah o potë, ama mu, më se ebë tjerve Bane për mu Mëse për tjerë Je për ku për të mune Të pagu i shumë fesh Andaj, aj që e refuzën këtë ofert Aj thut e me qëma Pa nëshim se jo për të Andaj, Allah në mësën që Me uldzimet e fes Edhe me agjirë një specifike E me namazë, kështu më radhë Realisht, edhe të bëjmë i fanderuas Por edhe Të bëjmë i më të pjekur E më të matur Normalisht një riu ka gjithmon mundësi më u piekë, gjithmon. Gjithmon ka mundësi që tjetë më i urtë e më i maturë. Përëndaj, piekuria, e maturia, e urtësia, matën rrallisht me për kushtimin të në dhe e guzimë dhe të allotë e barë e kotare. E kjo është e që duhet të arrim për mesajinimet. Dali më të piekurë, më të maturë, më të dërueshëm. Kjo është epilogu përfundimtar, i të gjitha për piekjeve tona që një realisht i kimi të reguar gjatë i muaj i Ramazan. Pjekuri, maturi, urëci, durim, përkushtim, e tjera tjera nga vlera që duhet i përvecojmë, të sëllatë realisht mundësohën përmes të agjerimjarë. Allah në e letësoft, e Allah në ndihmoft. Për fund të nërozër, ditën në e hanë është ditë e bajramit, ditë e djelë është ditë e fundit, ekte më i drejtë bekuar të Ramazanit. Allah më lë të sofëtën dhe më u ndihmoftë. Namosja e Baromit do ta falim në kohën që të asojë një orë, domosdoshmë 45 minuta pas lindjes së diellit apo. Kimë pas shpesh edhe përpjekje, edhe kërkesa, edhe kështu edhe ka shumë kërkesa që natyrisht bëra me të falët në shesh rreth xhamive. Jimi dugou përpjekje që këtë realizohet dhe besoj që nëse bëhet do të bëhet mirë inshallah. Që tjetë të jetë më të shtora nëse bëra me këtë pjesë. Gjymoja falet nën eksmirat, ama bëra me ka që të ekspozuohet me vërtet një madhështi e unitetit e bashkëpunimit të eksmirat. Në kohë nëse ta komboditeti rahat si këtu, ama për gjys orë ia vlen me shpalosni simbol të madh islamet avton edhe një unitet më të madh shtor ku gjithë xhamiet të shtetit bëhen bashkë, xhollara xhamat efersoni së bashku inshallah. Për në nëmbete që të falet lëshesh, për gjithë dëndryshimi informuar, misha Allah binillah, nga se mbarnë nga kurse dhe atmosferike, që shpesaj që mos nga penguin këse i radhap. Allah nga mundësov që krenar, e balhapur, e faqebard, ti përulli me Allah e tonë. Edhe balhapur të ndjeki mundzimet e pejgamberit tonë, sallallahu a sallam. Gjithë mund bashkë të lidhën me zvete. Në nëzimet e asaj që në kam su Allah, gjallewale e imadnuar. Ed Dë vazhdym të uqja, edhe gjumonë në arshme, e tjetërën e tjetërën, nga se nëse Ramazani shkon, Allah unë betet. E edhe na jesëm, sot jesëm, e për sot jesëm, të mbetemi të përkursuar Allah të bare këtare. Zotë ju dha shnët e bërëqet, Allah jo përnuftë të gjithë, thadurime që këni bon. Gjdo alëshim eventual, Allah unë afaltë, pshirë ati është e modhe, ande dhe shpesën të është e modhe. Më ndoni që kush nuk i ka dhon vitrat, tash më vëqë është duke shkuar kua ka fundi, mos të bitemi që të paguni sadekat të vitrat. Edhe sadekaja është pastrim për mëkatit, për lëshimit, eventual në më manzan, por është të dhe është qimë edhe është për krahi e ndim për ata që ka në ujë përto. Zotë është për, Zot për bleft, e tash më kë kalem të këpjesë e e zani dhe e gjemar. Zotë i rujt, sëllë Allahum e la Muhammedin, wa la alihi wa sahbri, assallamet, assallamet,